Yas'alun ke'anil ahellati qul hiya mawaqiytu linnas wal hajj. Wa lays albirru bian ta'tu albyyut min vuhur hiya walakin albirru man ittaqa. Wa atu min abwaab Wattaku Allah la'allekum tuflihun Wanakuuliza khabari ya miezi Sema, hiyo ni vipimu vinyakati kwa ajili ya watu na hija Wala siowema kuzingia nyumba kwa nyuma Bali mwema ni mwenye kumcha mungu Na ingieni majumbani kupitia milangoni Na mcheni mwenyezi mungu ili mpate kufanikiwa Wakatilu fi sabili Allahi lathina yukatilunakum wala taatadu, inna Allah la yuhibbul muatadin. Napigeneni katika njia mwenyezi mungu na wale wanau kupigeni, wala msianze wadui, wani mwenyezi mungu hawapendi wanza wadui.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 Kathalika jazaul kafirin Na ni popote mwa kutapo Na muatoe popote walipo kutoeni Kwa nifitina ni mbaya zaidi kuliko kuwa Wahala msipigeni nao kwenye msikiti mtakatifu mpaka wakupigeni huko kupigeni huko wabasi nanyi pia wapigeni Na hivi ndivyo ya livyo malipo ya makafiri فَإِنِّي أَتَهَوَّفَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ لَكِنِّي أَكِيَّةً بَسِي مَنْ يَزِمُونَكُمْ مَنْ يَكُوْسَ مَهِيهِ مَنْ يَكُوْرِهِمُ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِّي أَتَهَوَّفَ فَلَا عُدَوَانٍ إلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ Na piganeni nao memakai pasu ipo fitna na dini iyo ya Mwenyezi Mungu tu na kama wakiacha basi usiweko wadui ila kwa wenye kudhulumu Ash-shahru al-haramu bi-ash-shahri al wal-hurumatu qisass Faman i'tada 'alaykum fa'tadu 'alayhi bimithli mithli ma ma'tada 'alaykum Wattaku Allah wa'alamu anna Allah ma'al muttakini Mwezi mtakatifu kwa mwezi mtakatifu Na vitu vitakatifu vimeke wa kisasi Anae kushambulieni nanyi mshambulieni Kwa kadri alivyo kushambulieni Na mcheni mwenyezi mungu najueni kwamba mwenyezi mungu yupa moja na wacha mungu Wa anfikuu fi sabili Allahi wala tulkuu biaidhikum ila tahlukah Wa ahsinuu inna Allah yuhibbul muhsinim Natoeni katika njiya mwenyezi mungu Wa alam sigitie kwa mikono yenu katika maanga mizo Na wema hakika mwenyezi mungu huwapenda wafanya wema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 Adam dari rasulnya, fafidiyah min suciyah min atau sedekah atau nusuk. Faika amin tum, fa man tmat tegabil umrah ila al haji, fa mastaisar min al في الحج وسبعه اذا رجعتم تلك عشره كامله ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب نتميزن حجنا عمره واجله من عزيم Na ikiwa mkizuiwa, basi wanyama waliowe pesi kupatikana Wala msinyo evi chovenu mpaka wanyama hao wafike machinjio ni mwao Na ata kekuwa mgonjwa, au ana jakumuuthi kichoni kwake Basi ya fidia, kwa kufunga, kwa kutuwa sadaka, au kuchinja wanyama Na mtakapukua salama, basi mwenye kujistarihesha kwa kufanya umbra kisha ndiwa kahiji Basi ya chinje mnyama aliemwe pesi kumpata Nasi na epata afunge siku tatu katika hija Na siku saba mtakaporudi Hizi ni kumi kamili Hayo ni kwa jili ya yule ambaye Watu wake hawako karibu na msikiti mtakatifu Na mcheni mwenyezi mungu Najueni mwenyezi mungu ni mkali wakwathibu Allahu Allahu akbar Allahu akbar La... Na watu wanakuuliza habari za mwezi. Unaanza mwezi mchanga kama uzi. Kisha unakuwa mpaka unatimia kamili. Tena unapungua mpaka unakuwa kama ulivyoanza. Haukai katika hali moja kama jua. Nini maana kugeuka huku? Hata inakuwa kila siku 29 au 30 unakuja mwezi mpya. Wambie, Huko kutokea hivi kuandama mwezi na kugeuka Ya pundani yake maslaha ya dini Na dunia pia Hii zini alama za kuonyesha nyakati za mambo ya maisha yenu Zinaonyesha nyakati za hija Ambazo ni moja katika nguzo za dini yenu Na lau kuwa mwezi ungelibaki na moja tu Kama jua Msingelitambua nyakati za maisha yenu Na hija zenu Wala huko kutujua hikima ya kugeuka mwezi Kusikupele keni kutiliashaka hikma ya mumba Wala siyo wema kuziingilia nyumba kwa nyuma, kinyume na wafanyavyo watuote. Lakini wema ni kumcha mungu katika nyoyo na kumsafishia nia na kuziingilia nyumba kwa kupitia milangoni kama wafanyavyo watuote. Na mtake haki na dalili ilio sawa. Basi, takeni rathi ya mwenyezi mungu na mugiogope athabu yake na kwa hivyo ndiyo mtaraji kufanikiwa kwenu. Na kufuzu kwenu na kuepuka athabu ya moto Uislamu unahisabu mwezi unapuandama Na kugeuka kwa watu kupimia nyakati za ibada. Na pia kwa mambo yao ya kidunia Kwa sababu hayo ni mambo ya kuonekana Na kwa hivyo tarehe na julikana kwa mwezi Mwezi kwa hakika ni kama kiyo kinachonyesha muangaza wajua huko duniani Mwezi ukiwakati baine ajua na dunia hauonekani, na baadae mwezi mchanga, unaandama na wakazi wa dunia wanajua kuwa mwezi mpya, umeanza. Ukifika mwezi katika upande unaukabiliana baine ajua na dunia, ndio unapokuwa wakati wa mba mwezi, mwezi mpevu. Halafu unaendelea kupungua kama ulivyo kuwa kwanza ukizidi kukua. Kwa hivyo tarehe inaanza tangu pale ulipokuwa mwezi mchanga. Pale unapoonekana mwezi mchanga kama uzi ndio mwezi umeandama. Huonekana upande wa magharibi hata kwa dakika chache baada ya kuchua jua na uhopotea. Hivyo hivyo siku baada ya siku uhisabiwa mpaka zipite siku 29 au 30. Na katika kumcha Mwenyezi Mungu ni kustahimili mashaka katika kumtii yeye. Na mashaka makubwa kabisa yu ya nafsi ni kuapigia vita maaduyo mwanyezi mungu. Lakini ukekuvamieni basi piganeni na hau wavamizi. Na mepewa ruhusa kuurudi uvamizi wao. Lakini njini msivamie kwa kuanza njini. Au kwa kumuwa asia kupigeni vita wala hana mahusiano na vita. Kwa ni mwanyezi mungu hawapendi wavamizi. Waweni waliukuanzeni vita popote mnapu wakuta. Na watoweni maka, watani wenu ambao wamekulazimisheni kutoka. Walamsio ni vibaya, kwani waliukufanyeni nyingi ni maovu zaidi kuliko kuua msikitini. Na ako ni kuafitini wa umini katika dini yao, wakuwaadhibu huko maka, mpaka wakawuwacha mjiwao kuhifadhi dini yao. Na huu msikiti mtakatifu unautakatifu wake, basi msiovunje uvunje kwa kupigiana raniyake. Lakini uke kupigeni vita ndani yake, basi nanyi pia waweni, na njini kwa fadhila mwenyezi mungu mtashinda. Na malipu ya makafiri ni kufanyiwa wanayowafanya watu. Wakirejea wakacha ukafiri, wakafuata u islamu, basi u islamu humuitikia anewelekea, na mwenyezi mungu atawasamehe ule ukafiri wao wazamani kwa fadhila yake na rehma yake. Wapigeni vita waliotaka kukuweni na kuhugeuzeni muache dinienu kwa mauthi na mateso mpaka ngoke mizizi ya fitna na isafike dini iwe ya mwenyezi mungu tu. wakiuacha ukafiri wao, basi wamejiokua nafsi zao na watepukana na athabu. Hapo basi haifai kwa fanya wadui. Wadui hufanyiwa mwenye kwithulumu nafsi yake, haka iteketeza kwa maasi na hakaacha wadilifu, kwa maneno na vitendo. Napindi, wake kushambulieni katika mwezi mtukufu, msi yache kupigiana nao, kuwani huo ni mtukufu kwao kama olivyo kuwa mtukufu kwenu. Ikiwa wao, wata uvunja mtukufu wake, basi nanyi wakabilini kwa kuzilinda zenu katika huo mwezi. Na katika mambo matukufu na matakatifu, pana sharia ya kisasi na kutendiana mfano kwa mfano. Ane kushambulieni katika matakatifuienu na njilindeni na uwaduwe huo wa mfano wake. Na mcheni mwenyezi mungu, msiki uke mipaka katika kulipiza kisazi. Najueni kuwa mwenyezi mungu ni mwenye kuwa nusuru wa cha Kupambana na makafiri kuna hitaji roho kama ilivyo kutuwa basi Basitoweni kwa kuanda vita. Najueni kuwa kupigiana na hawa ni kupigiana katika njia mwenyezi mungu. Basi msikai tu Toe mali kwa jili yake Kwani mkitofanya na mkafanya ubakhili Adui ata kupandeni na ata kuthilini Hapu itakuwa kama mlojitokomeza wenyewe kwenye maangamio Tendeni ilo kwa kwa uzuri na vilivyo Kwani mwenyezi mungu upenda anapofanya jambu mtu Alifanyi vizuri Aya miyamoja na tisini mpaka miyamoja na tisina tano Zinaeleza sharia ya vita katika uislamu Nazo zinaeleza kwa matamshi ya liowazi haya ya fuatayo Kwanza, ruhusa ya kupigiana imitolewa kwa ajili ya kujilinda na uvamizi wa vita wa vitendo hosa Auzikivihiri dalili kuwa maadui wanataka vita Vita hafikulazimishwa kwa ajili ya vita wala kwa sababu ya kutaka kwasalimisha watu kwa kuwa na kwa vita 2. Kuna wa kuvamia au kuanza uadui kwa njia ile. Basi hapana ruhusa kufanywa uadui asiyepigana. Wala hapana ruhusa kuvuka mipaka ya uadui wakati wa vita. Basi hauliwi asiyechukua silaha. Wala huxusiani na vita bali ni mwenye kukumbwa tu na vita. Wala hauliwi mwenye kuslimia amri na akatupa silaha. Wala hapana ruhusa kuwavunjia watu nyumba zao. Huko ni kupita mpaka Tatu Mzingatie fadhila ilionyeshwa Kwa kuambrishwa kumchango Basi msivunje hishma Ya wanawake kuwanajisi Hata washirikina wakifanya hayo Wala msi wakatekate Waliuwawa hata ikiwa makafiri Wakiwa hayo wa umini Washirikina Wali hayo buwana wa mashahidi Hamza Wala mtume sa wa salam Hakutua kumfanya hayo maiti yoyote bali alikataza akasema, tahadharini msi kate maiti. Nne, vita vinakwisha wakiache kuwa wa kuwafitini waumini katika dini yao, na dini inakua inataka akili na nyoyo zimweleke mwenyezi mungu kwa uhuru. Tano, hapana vita katika muezi mtukufu, na ayo ni miezi ya hija na umra, ikiwa wa shirikina watapigana katika miezi hiyo, basi waumini nao ya wapasa wapigane. Sita, kuwacha kutoka kwenda pigiana na madui, wanauwa pasina nasi kupigiana nao, ni kuipoteza kheri inawema. Kwa haya, inadhihiri kuwa vita vya islamu, vinafadhila katika sababu zinazopelekea kuanza kwake, na vinauadilifu katika kufiendesha. Viwapi hivi na vita vya mataifa mengine ya zamani na ya sasa. Vita vya hao, ni vya uchafu. Na vita vya islamu, ni vya haki Na vyenye fadhila Timizeni hijia na umbra Kwa ajili ya mwenyezi mungu kwa kamilifu Wala ya suye yenu ya kidunia Kama kutaka umarufu na kathalika Mkiharimi ya hijia na umbra akakuzuieni adui ya duwi njiani Basi mtatoka katika yenu Na kunyuanywele Lakini kabla ya hayo Mchinje mnyama aliemwepesi kumpata Kama mbuzi Au ngamia Au ngombe na kumtuwa sadaka kwa masikini. Walamsinyowe mpaka mtimizihaya. Mwenye kuharimia akapata mauthi katika nyulezake kwa marathi au wadudu. Hapa na ubaya kunyowa. Jiuyake hapo atoe fidia kwa kufunga siku tatu, au kutuwa sadaka kuwalisha masikini sita chakula chakutwa, au kuchinja mbuzi na kumtuwa sadaka kwa masikini. Na ikiwa mpu katika amani na salama, Na hako kutokeleeni adui njiani, na kusudia hija na umbra, na mka jistarehesha kukufanya umbra kwanza mpako ufiki wakati wa hija ndiyo mhirimie, basi inakupaseni kuchinja mbuzi kwa ajili ya maskini na mafakiri wa maka. Asiepata mbuzi au hamiliki beyi yake, afunge siku tatu hapo maka, na siku saba akishareja ya kwao. Haya ni kualiekua hana watu wake maka. Kwa mwenye watu wake Mecca hapana kitu akijistarehesha